פרק ג. ואם זבח של עמים קרבנו, אם מן הבקר הוא מקריב, אם זכר עם נקבה, תמים יקריבנו לפני אדוני. ושמח ידו על ראש קרבנו, ושחתו פתח אוהל מועד, וזרקו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח סביב. והקריב מזבח של עמים איש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 ואם מן הצאן קרבנו לזבח של עמים לאדוני, זכר או נקבה תמים יקריבנו. עם כסף הוא מקריב את קרבנו, והקריב אותו לפני אדוני, ושמח את ידו על ראש קרבנו, ושחט אותו לפני אוהל מועד, וזרק הוא בני אהרון את דמו על המזבח סביב. והקריב מזבח השלמים איש של אדוני, חלבו, העלייה.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 ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה, והקטירה מהכהן המזבחה, לחם אישה לריח ניחוח. כל חלב לאדוני, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם, כל חלב וכל דם לא תאכלו.